ЧАСТИНА шоста МІРІАМ. Розділ перший Це нелогічно, що після страждань від однієї людини ми одразу ж летимо до іншої. Але саме так у нас і буває. Містеру Полі здавалося, що тільки людська увага може заспокоїти його приниження. До того ж, з якоїсь незрозумілої причини це мала бути жіноча увага а кількість жінок у його світі була обмежена. Він подумав про сім'ю Ларкінс, яких не бачив уже десять довгих днів. Тепер вони здавалися йому такими простими, зцілюючими людьми. У них були добрі серця, а він нехтував ними заради якогось міражу. Якби він приїхав до них, то зміг би говорити нісенітниці, сміятися і забути той вир спогадів і думок, що так нестерпно крутився в його голові. О, сказала місіс Ларкінс заходьте, ви зовсім нас забули, Альфреде. Був у справах відповів невірний містер Поллі. Нікого з дівчат вдома немає, але Міріам лише вийшла за покупками. Вона не пускає мене за покупками, не пускає, бо я така безвольна. Вона чудова господарка, ця дівчина. У Мінні є робота в килимовій крамниці. Сподіваюся, вона не захворіє знову. Вона просто ласунка, ця Мінні. Проходьте до вітальні. Тут трохи неохайно, але ви повинні прийняти нас такими, як ми є. А що у вас з обличчям? Трохи подряпався, коли їхав на велосипеді, відповів містер Поллі. Намагався об'їхати фургон, а він загальмував і штовхнув мене в стіну. Місіс Ларкінс уважно подивилася на нього. «Вам треба, щоб хтось доглядав за вашими подряпинами», – сказала вона. «Вони всі червоні і шерсткі. Треба було б намазати холодним кремом. Завезіть велосипед у коридор і заходьте». Вона трохи привела кімнату до ладу, тобто сунула кілька розкиданих предметів, поставила кошик на книжки. Змила зі столу на зламане крісло два-три номери дамського журналу і почала збирати на стіл до чаю з різними вигоками на кшталт. Боже, якщо я не забула масло! Весь цей час вона говорила про чудовий характер Енні та її кмітливість у прикрашанні капелюшків, про лагідність Мінні та прихильність Міріам до чистоти і порядку. Містер Поллі неспокійно стояв біля вікна і думав про те, яка привітна і щира місіс Ларкінс. Було добре повернутися сюди знову. «Ви довго шукаєте свою крамницю», – сказала місіс Ларкінс. «Тут не треба поспішати», – відповів містер Поллі. «Так», – погодилася місіс Ларкінс, – «це ж на все життя». Це як з вибором чоловіка. Краще переконатися, що ти все робиш правильно. Я змушувала Ларкінса чекати два роки, поки не упевнилася у ньому. А ще він був красивим чоловіком, як видно з дівчат. Гадаю, ви хочете трохи джему до чаю? Думаю, вони змусять своїх чоловіків чекати, коли прийде час. Я кажу їм, що якщо вони думають про одруження, то це лише тому, що не знають, що насправді є добре. А ось і Мір'ям. Мір'ям увійшла з кількома пакунками в кошику і незадоволеним виразом обличчя. — Мамо, — сказала вона, — ти могла б заборонити мені виходити з кошиком зі зламаною ручкою. Я всю дорогу різала собі пальці мотузкою. Потім вона побачила містера Поллі, і її обличчя проясніло. «Привіт, Альфреде!» – сказала вона. «Де ви були увесь цей час?» Роздивлявся довкола, – відповів містер Поллі. «Знайшли крамницю?» «Одну чи дві, ймовірні, але на це потрібен час». «Ти взяла не ті чашки, мамо!» Вона пішла на кухню, розклала покупки і повернулася з правильними чашками. — Що сталося з вашим обличчям, Альфреде? — запитала вона, підійшовши до нього і уважно розглядаючи подряпини. — Та так, подряпини, — відповів він. Він повторив свою історію про нещасний випадок, і вона приємно, по-домашньому, поспівчувала йому. — Ви сьогодні якийсь тихий, — сказала вона, коли сіли пити чай. — Я трохи замислений, — відповів містер Поллі. Зовсім випадково він торкнувся її руки на столі, і вона відповіла на його дотик. — А чому би ні? — подумав містер Поллі, і, піднявши очі, піймав погляд місіс Ларкінс і винувато почервонів але місіс Ларкінс з незвичайною стриманістю нічого не сказала. Вона лише скорчила гримасу, загадкову, але по суті доброзичливу. Аж ось прийшла Мінні і висловила якусь невиразну претензію до керівника килимової майстерні з приводу його методу оцінки виконаної роботи. Її розповідь була надмірною, неточною і рісніла суто технічними подробицями, але була врятована певною щирістю. «Я ніколи не помиляюся на шість пенсів від суми, яку підраховую», – сказала вона. «Це занадто не те». Тоді містер Поллі, відчувши, що він явно нудьгує, почав описувати крамницю, яку шукав і крамниці, які він бачив. Поки він говорив, його погляд потеплішав. «Ну от, знову у тебе язик розв'язався», сказала місіс Ларкінс. Так воно і було. Він почав змальовувати картину і доповнювати її подробицями. Вперше вона набула в його уяві мальовничих і бажаних якостей. Його стимулювало те, як легко і охоче вони приймали його ескізи. Яскраві ідеї з'являлися в його голові нізвідки. Його раптово охопив ентузіазм. Коли я відкрию крамницю, я заведу кота. Треба ж котам десь жити, розумієте? Для того, щоб він ловив мишей? запитала місіс Ларкінс. Ні, щоб спати на вікні. Поважний сеньор кіт. Я заведу кота і канарку. Не думав про це раніше, але кіт і канарка, здається, добре поєднуються. Уявіть собі, літо. Я сиджу за сніданком у маленькій кімнаті за крамницею. Сонце б'є у вікно. Кіт на стільці. Канарка співає. І місіс Поллі... Ви чули? Сказала місіс Ларкінс. І місіс Поллі смажить додатковий шматок бекону. Бекон співає, кіт співає, канарка співає, чайник співає. Місіс Поллі? Але хто така ця місіс Поллі? Запитала місіс Ларкінс. Пліт уяви, мадам, відповів містер Поллі. Додано, щоб доповнити картину. Обличчя поки що немає. Але так воно і буде, запевняю вас. Гадаю, мені також потрібен сад. Джонсон, звісно, знається на садівництві, сказав містер Поллі, відійшовши від теми. Але я не маю на увазі щось на кшталт запеклого садівництва. У Джонсона справжня індустрія, хвилюючі моменти, затяте копання. «Я не піду в такий сад, мем, ні. Занадто багато болю в спині для мене. Мій сад буде лише клумбою зі стокроток і запашного горошку». «Подвір'я з червоної цегли, мотузка для одягу, шпалери для хмілю, кумедний флюгер, повзуча рослина на задньому дворі». «Вірджинська ліана?» – запитала Мір'ям. «Канарська, Ліана!» – відповів містер Поллі. «У вас буде дуже приємно!» – сказала Міріам, бажаючи, щоб це справді було приємно. «Радше так!» – відповів містер Поллі і продовжив малювати свою картину. День, дзень, дзень! Це до крамниці зайшов покупець!» Він випростався і всі засміялися. Гарна маленька крамничка, прилавок, стіл, усе в комплекті, підставка для парасольок, килим на підлозі, кіт, що спить на стійці, краватки і штани на рейці над стійкою, все готово. Дивно, що ви не взялися за це одразу, сказала Мір'ян. Я хотів зробити все як слід, міс, відповів містер Поллі. «Так і треба завести кота», – продовжив містер Поллі і зробив паузу в очікуванні. «Не хотілося б одного ранку відкривати магазин і бачити на вітрині повно кошенят. Не можна продавати кошенят». Коли чай було випито, він залишився з Мінні на кілька хвилин на одинці. І тут стався дивний інцидент, який дуже налякав і вразив містера Поллі. Між ними запала тиша, тривожна тиша. Він сидів, поклавши лікті на стіл і дивився на Мінні. Всю дорогу від Іствуда до Стемптона його неспокійна уява вимальовувала вишукані способи освідчення. Я не знаю, чому це мало статися, але це було так. Це було своєрідне підготування до того, що колись мало статися. І тепер нагадало йому про себе з надзвичайною силою. Він не міг уявити собі нічого в світі, що не було б кроком до цієї пропозиції. Було майже непереборно захоплюючи думати про те, як сильно кілька його слів схвилюють і перевернуть Мінні. Вона сиділа за столом з робочим кошиком серед чайного приладдя і латала рукавичку, щоб уникнути своєї частки прибирання. «Я люблю котів», – сказала Мінні після паузи. «Я завжди казала мамі, я б хотіла, щоб ми завели кота. Але ми не можемо завести кота тут, у нас немає двору». У мене у самого ніколи не було котів. — сказав містер Поллі. — Не було. — Але я їх люблю, — сказали Мінні. — Мені подобається, як вони виглядають, — сказав містер Поллі. — Але не можу назвати себе любителем. — Гадаю, що колись і собі куплю такого. Мабуть, коли у вас буде своя крамниця. — Незабаром у мене буде своя крамниця сказав містер Поллі. Повірте мені, з канаркою і все таке. Вона похитала головою. Я раніше заведу кота, сказала вона. Ви ніколи не маєте на увазі нічого з того, про що говорите. Може, заведемо його разом, сказав містер Поллі, з його почуттям прекрасного, яке випереджало його обачність. «Як це? Що ви маєте на увазі?» – запитала Мінні, несподівано насторожившись. «Крамниця і кіт!» – супереч собі відповів містер Поллі, і його голова пішла обертом. Він побачив, що її очі втупилися в нього з нетерпінням. «І я хотіла сказати...» – почала вона ніби для перевірки. Він підхопився на ноги і повернувся до вікна. «Он біжить собака!» – вигукнув він і поспішно рушив у бік дверей. «Здається, покусав мою велосипедну шину», – пояснив він. І так втік. Він побачив свій велосипед у коридорі. Коли він відчинив вхідні двері, то почув кроки місіс Ларкінс позаду себе. Він повернувся до неї. «А я думав, що мій велосипед згорів», – сказав він, – «на вулиці, комедно. Гаразд, маленька собака на вулиці. Міріам готова?» «Для чого?» «Щоб піти на зустріч Енні». Місіс Ларкінс витріщилася на нього. «Ви зайдете на вечерю?» «Якщо дозволите», – сказав містер Поллі. «Ви, дивак!» – відповіла місіс Ларкінс і покликала. «Міріам!» У дверях кімнати з'явилася Мінні з безмежно спантеличеним виглядом. «Немає ніде ніякого собаки, Альфреде!» – сказала вона. Містер Поллі провів рукою по лобі. «У мене було дуже дивне відчуття. Відчуття було таке, Ніби щось десь відбувається, тому я й сказав «собака». А тепер все гаразд. Він нахилився і поторкав велосипедну шину. «Ви щось говорили про кота, Альфреде», – сказала Мінні. «Я подарую вам одного», – відповів він, не піднімаючи очей. «Того самого дня, коли відкриється моя крамниця». Він випростався і підбадьорливо посміхнувся. «Повірте мені», – сказав він. Розділ другий Коли після непомітних дій місіс Ларкінс він опинився на одинці з мірям на майданчику для відпочинку, що був по дорозі до фабрики, де працювала Енні, він виявив, що не може уникнути теми крамниці, яка так сильно захопила його. Відчуття небезпеки лише посилювало його азарт. Наполегливе бажання Міні супроводжувати їх було зруйноване несамовитим і настійно висловленим бажанням місіс Ларкінс бачити, як вона іноді робить щось у домі. Ви дійсно думаєте, що відкриєте свою крамницю? запитала Мір'ян. «Я ненавиджу працювати на когось», відповів містер Поллі, перейшовши на більш поміркований тон. «У магазині є свої недоліки, а тут ти сам собі господар». «І це не були лише балачки, ані трохи. Зрештою, – продовжував він, маленька крамничка – це не так вже й погано». «Це дім», – сказала Мір'ям. «Так, це дім». Запала тиша. «Немає потреби вести бухгалтерію і таке інше, якщо немає помічника. Думаю, я міг би добре керувати крамницею, якби мені не заважали». «Я б хотіла побачити вас у вашій крамниці», – сказала Мір'ям. Я думаю, що ви б тримали все надзвичайно добре. Розмова зав'язалася. Давайте сядемо на одну з тих лавочок. Запропонувала Мірям. Звідки ми зможемо бачити ці блакитні квіти? Вони зробили так, як вона запропонувала, і сіли в куточку. Де трикутна клумба із шток-трояндами та дельфініумом оживляла асфальтовані доріжки майданчика для відпочинку. «Цікаво, як вони називають ці квіти?» – сказала вона. «Вони мені завжди подобалися. Вони такі красиві». «Дельфікуми», – сказав містер Поллі. «Вони колись були в парку в Портбердуку». Квітучий куточок» додав він схвально. Він поклав руку на спинку сидіння і вмостився зручніше. Він подивився на Міріам, яка сиділа в розслабленій задумливій позі, задивившись на квіти. Вона була в своїй старій сукні, не встигла переодягнутися. І блакитні тони сукні підкреслювали певну теплоту її шкіри, а поза підкреслювала все жіноче, в її досить худорлявому і недостатньо пропорційному тілі. Маленька смужка світла пролягла оздовж її профілю. День був сповнений сонячного сяєва. Діти галасливо гралися в пісочниці. В садах віл, що межували з майданчиком для відпочинку, яскраво цвіли дерева і все навколо було яскравим, з відтінками молодого літнього кольору. Усе це зливалося з образом Міріам у свідомості містера Поллі. Нарешті Міріам заговорила. «У крамниці можна бути щасливим», – сказала вона з ноткою незвичайної м'якості в голосі. Йому здалося, що вона має рацію. «У крамниці можна бути щасливим». Нерозумно було не проганяти мрії, в яких були безлюдні лісові хащі і зарості папороті. родоволосі постаті в полотняних сукнях, що сиділи в сонячних променях на сірих облуплених стінах, і дивилися на нього ясними, блакитними очима королеви. Це були жорстокі і безглузді сни, які закінчувалися тим, що над тобою сміялися і знущалися. Тут же не було ніякого знущання. «Крамниця – це така поважна річ», – задумливо промовила Мірія. «Я міг би бути щасливим у крамниці», – сказав він. Відчуття ефекту змусило його зробити паузу. «Якби поруч зі мною була гарна людина», – додав він. Міріам застигла на місці. Містер Поллі трохи відхилився від розмовного ковзанярського забігу, який він розпочав. «Я не такий уже й дивак», – сказав він, – «щоб не вміти продавати товари. Звичайно, треба бути трохи уважним до своїх покупців, але я впораюся». Він зупинився і відчув, що падає. Падає крізь болісну тишу, яка настала після цього. «Якщо ви знайдете потрібну людину», – сказала Мір'ян. «Я все зроблю правильно». «Тобто ви не маєте на увазі, що у вас є хтось?» Він відчув, що тоне. «Ця людина зараз дивиться мені в очі», – сказав він. «Альфреде?» – вигукнула Мір'ям. – Ви ж не маєте на увазі. – А він мав на увазі? – Маю на увазі, – сказав він. Вона стиснула руки, щоб вони не тримтіли. Він зробив вирішальний крок. – Ну, ви і я, Мір'ям, у маленькій крамничці, з котом і канаркою. Він занадто пізно спробував повернутися до гіпотетичної ноти. Просто уявіть собі це. Ви хочете сказати, запитала Мір'ям, що ви закохані в мене, Альфреде? Що може відповісти чоловік на таке запитання, окрім так? Не звертаючи уваги на громадський парк, дітей у пісочниці і всіх інших, вона нахилилася вперед, схопила його за плече і поцілувала в губи. Щось загорілося в містерові Полі від цього дотику. Він обійняв її і поцілував у відповідь. І відчув, що безповоротний акт був скріплений печаткою. У нього виникло дивне відчуття, що було б дуже приємно одружитися і мати дружину. Тільки чомусь йому хотілося, щоб це була не Міріан. Але йому були дуже приємні її уста і дотик її руки. Вони трохи відсахнулися одне від одного і якусь мить сиділи, почервонівши, і ніякого мовчали. Його розум був абсолютно нездатний контролювати свою розгубленість. «Я і уявити собі не могла», – промовила Міріан, – «що тобі подобаюсь я. Іноді я думала, що це Енні, а іноді, що Мінні». Ти завжди подобалася мені більше, ніж вони, сказав містер Поллі. Я покохала тебе, Альфреде, сказала Мірія. Відтоді, як ми зустрілися на похороні твого бідолашного батечка, принаймні я не могла й подумати, що все так станеться. Я не можу в це повірити, додала вона. Я теж, відповів містер Поллі. Ти хочеш одружитися зі мною і відкрити цю крамничку. Як тільки знайду гроші, відповів містер Поллі. Я не мала жодного уявлення, коли ми виходили з дому. Я теж. Це як сон. Вони замовкли на деякий час. Я мушу вщипнути себе, аби повірити, що це все насправді, сказала Міріан. Що вони будуть робити без мене, я не можу собі уявити. Коли я їм скажу?» Містер Полі за життя не зміг би сказати, що його переповнювало. Ніжне передчуття чи жалюгідна паніка. Мама не вміє хазяйнувати, зовсім не вміє. Енні не хоче працювати, а Мінні не має до цього здібностей. «Що вони будуть робити без мене?» Я не можу собі уявити. Їм доведеться обійтися без тебе, відповів містер Поллі, не відступаючи від своїх слів. У місті почав бити годинник. Господи, сказала Міріам, ми не зустрінемо Енні, якщо сидітимемо тут. Вона підвелася і хотіла була взяти містера Поллі під руку. Але містер Поллі відчув, що тоді всі відразу здогадаються про їхній зв'язок і ухилився від її рухів, щоб не виставляти їхні стосунки на посміховисько. Енні була вже в полі зору, коли на містера Поллі нахлинув потік сумнівів і жаху. «Не кажи нікому поки що», – попросив він. «Тільки мамі», – твердо відказала Мір'ям. Розділ 3. Цифри. Найбільш шокуючі речі у світі. Гарненькі маленькі чорні закарлючки, якщо дивитися на них у правильному світлі. Але подумайте, якого удару вони можуть завдати вам. Ви повертаєтеся з невеликої безтурботної відпустки за кордоном, перегортаєте сторінку газети, і проти назви тієї далекої омріяної залізниці, в іпотеку якої ви вклали більшу частину свого капіталу, бачите, замість знайомого стійкого 95-96, це трохи багатше поєднання знаків. 76,5-78,5. Це все одно, що відкривається яма просто у вас під ногами. Так само і щасливе відчуття безмежних ресурсів містера Пуллі було несподівано знищене появою цього візерунка. 298 замість 350, які він звик вважати незмінним символом свого достатку. Це викликало у нього неприємне відчуття в діафрагмі, віддалено схоже на відчуття, яке він пережив, коли підступність рудоволосої дівчинки стала для нього очевидною. Від цього у нього на лобі з'явилася волога. «Падаю у вир», – прошепотів він. Шляхом характерного для нього прийому віднімання він вирішив, що витратив, мабуть, 62 фунти. «Похоронне печене м'ясо», – сказав він, пригадуючи можливі витрати. Щаслива мрія, в якій він жив, з довгими теплими днями, відкритими дорогами, безмежною кількістю вільних годин, нескінченним часом, коли можна роззиратися довкола, зникла, наче зачарована ніч. Він раптом повернувся до старого, жорсткого економічного світу, який вимагає праці, обмежує свободу дій, не дозволяє висловлюватися і розвіює сміх. Подумки він вже бачив Вудстріт з її нескінченними днями очікування. А ще він обіцяв одружитися з мірям і, взагалі, дуже хотів цього. За вечерею він був засмучений. Згодом, коли місіс Джонсон пішла спати з легким головним болем, він почав розмову з Джонсоном. «Давно настав час, чоловіче, я подумав, що треба чимось зайнятися», – сказав він. «Я їздив по магазинах і дивився на них, і всі вони були дуже розкішні, але прийшов час вибрати один з них назавжди». «Ну, що я тобі казав?» – відповів Джонсон. «Як ти думаєш, скільки коштуватиме ота крамничка на розі?» — запитав містер Поллі. — Ти це серйозно? — Якщо це можливо, старий, припускаючи, що це таки можливо. Які цифри ти собі уявляєш? Джонсон підійшов до шифоньєра, дістав листа і відірвав останній аркуш. — Давай порахуємо, — сказав він з урочистим задоволенням. Подивимось, на якому мінімумі ти зможеш це зробити. Він взявся за справу, а містер Поллі сидів поруч, наче учень, і спостерігав за еволюцією сірих неприємних цифр, які мали розпорядитися його маленькою скарбничкою. — Які поточні витрати ми повинні передбачити? — запитав Джонсон, намочивши олівець. — Давай почнемо з них. Орендна плата. Наприкінці години огидних роздумів Джонсон вирішив: "Приблизно вистачає. У тебе є шанс". "Да", сказав містер Поллі. "Що ще потрібно хороброму чоловікові? Є одне, що ти можеш зробити досить легко". "І що ж це, чоловіче?" запитав містер Поллі. — Зніми крамницю без другого поверху над нею. — Мабуть, я міг би подумати про це, — відповів містер Поллі, — але ж треба десь жити. — Ну так, але я подумав, що ти багато заощадиш, якщо залишися жити тут, у нас, самотній, як зараз. — Я ніколи не думав про це, чоловіче, — відповів містер Поллі і замислився а нові, йому тоді потрібна була Міріан. «А ще ми вирішили, що купити товари можна на 80 фунтів», – сказав Джонсон. «А вже ж, можна урізати до 75. Це ж на 5 фунтів менше, чи так? Не так же й багато ми можемо урізати. «Ні», – сказав містер Поллі. «Все це дуже цікаво». Сказав Джонсон, згортаючи аркуш паперу і знову розгортаючи його. Іноді мені хочеться мати власну справу замість фіксованої зарплатні. Звісно, доведеться вести бухгалтерію. Так, треба знати, як йдуть справи. Треба буде вести подвійну бухгалтерію, сказав Джонсон. Спочатку це трохи клопітно, але зрештою набагато краще. «Дай, ну, я подивлюся цей папір», – сказав містер Поллі і взяв його з відчуттям людини, яка приймає нудотні ліки. І млявими очима розглядав акуратні цифри свого кузена. «Що ж», – сказав Джонсон, підводячись і потягуючись, – «пора спати. Краще спати на ліжку, старий». «Так». Відповів містер Поллі, не рухаючись, але насправді він з таким же успіхом міг би спати на терновому ложі. Ніч у нього була жахлива. Це було схоже на кінець щорічної відпустки, тільки нескінченно гірше. Це було схоже на останній погляд новоприбулого в'язня на дерева і верес, що проглядали крізь в'язничну браму. Йому доведеться повернутися в упряж а він був пристосований до неї так само, як і звичайний домашній кіт. Всю ніч доля зі спокійною самовдоволеністю, а часом навіть самим обличчям і жестами Джонсона, вела його до того небажаного закладу на розі біля вокзалу. «О, Господи!» – вигукнув містер Поллі. «Я краще повернуся назад на роботу до універсального магазину». Я повинен зберегти свої гроші в будь-якому випадку. Доля не здригнулася. «Піду, матроси», – прошепотів містер Пуллі, але він знав, що він недостатньо мужній для цього. «Переріжу собі горлянку». Якесь хоробри зусилля змусило його подумати про мірям, і деякий час він лежав непорушно. «Ну що, чоловіче?» запитав Джонсон, коли містер Поллі спустився до сніданку, а місіс Джонсон промениста подивилася на нього. Містеру Поллі ще ніколи не здавався сніданок таким непривабливим. «Ще день другий, чоловіче, і я все переварю в голові», – сказав він. «Ти можеш втратити ту крамницю на розі», – відповів Джонсон. У ті останні дні його покірності долі були моменти, коли його заручини здавалися найнезначнішою з обставин, і моменти, а це траплялося здебільшого вечорами після того, як місіс Джонсон пригощала всіх валізькими грінками, коли вони набували такого зловісного вигляду, що змушували його думати про самогубство. Бували й такі моменти коли він дуже виразно бажав одружитися. Крім того, він раз по раз намагався пригадати всі обставини свого освідчення, але так і не зміг пригадати, що ж його спонукало до цього. Він дедалі частіше приїздив до Стемптона і цілував усіх своїх кузин, а особливо Міріам. Здавалося, вони всі знали про це. Мінні розплакалася, але змирилася. Місіс Ларкінс зустріла його з несподіваною теплотою, а до чаю була подана велика банка домашнього варення. А він ніяк не міг наважитися поставити свій підпис під будь-яким документом, що стосувався крамниці, хоча ідея підповзала до нього все ближче і ближче, хоча проєкт набув уже вигляду угоди з позначеним олівцем місцем для його підпису. Одного ранку, щойно містер Джонсон поїхав на станцію, містер Поллі викотив велосипед на дорогу, піднявся до своєї спальні, зібрався як міг, взявши довгу білу нічну сорочку, гребінець і зубну щітку, і повідомив місіс Джонсон, що він збирається їхати на вокзал. Місіс Джонсон була явно здивована, що він їде на день-два, щоб провітрити голову. А він виїхав на дорогу, а потім повернув кермо в бік тропіків, екватора і південного узбережжя Англії. А точніше туди, де дрімає на сонці невеличке містечко Фішборн. Повернувшись через чотири дні, він неабияк здивував Джонсона, зауваживши. «Я купив у Фішборні невеличку крамницю, друже, яка, на мою думку, мені більше пасує». Він зробив паузу, а потім додав, ще більш не дбало. А ще я збираюся зіграти весілля в Стемптоні з однією з кузин Ларкінс. «Весілля!» – вигукнув Джонсон. «Весільні дзвони, старий, Бенедикт одружується». Загалом Джонсон виявив неабиякий самоконтроль. «Це твоя особиста справа, чоловіче!» – сказав він, – коли все стало більш-менш зрозумілим. І я сподіваюся, що ти не будеш шкодувати, коли буде занадто пізно. Але місіс Джонсон спочатку гнівно промовчала, а потім докорила. «Я не розумію, що ми такого зробили, щоб нас так обдурили», – сказала вона. «Після всіх наших зусиль ми намагалися зробити так, щоб тобі було комфортно, і піклувалися про тебе. Ти пізно повертаєшся додому, сидиш і все таке. А потім ти, не сказавши ні слова, зникаєш і купуєш крамницю за нашими спинами, наче думаєш, що ми хочемо вкрасти твої гроші. Я не можу терпіти такої брехні, і я не думала, що ти такий, Альфреде. А тепер сезон здачі в оренду закінчився. І що мені робити з цією твоєю кімнатою? Я не маю жодного уявлення. Відвертість є відвертість. А чесна гра є чесна гра. Так мені казали ще в дитинстві. Поки тобі тут зручно жити, ти тут живеш. А потім виїжджаєш і не питаєш, хочемо ми того чи ні. Джонсон занадто легковажний з тобою. Він сидить і мовчить і ніч за ніч щось дописує і думає за тебе, замість того, щоб дбати про свої власні справи. Вона зупинилася, щоб перевести подих. «В усьому ви не Ви вибачливо і невиразно промовив містер Поллі. «Сам не очікував». Розділ четвертий Одруження містера Поллі – Відбулося з цілком певною неминучістю. Він намагався запевнити себе, що діє з власної волі, але в глибині душі усвідомлював своє безсилля протистояти величезним силам, які він сам же і призвів до руху. Він був змушений одружитися з волі суспільства, так само, як у минулі часи, іншим світлим душам було призначено з волі суспільства, щоб їх виводили на вулицю серйозні і неблаганні люди і урочисто топили, спалювали чи вішали. Він безмежно волів би грати на весіллі більш спокійну і менш помітну роль, але вибір був уже перед ним закритий. Він зробив усе можливе, щоб зіграти свою партію і придбав для цього особливо ошатні штани в клітинку. Решта його костюму, за винятком яскраво-жовтих рукавичок, сіро-блакитної краватки, а також того, що широка стрічка на капелюсі була замінена на більш яскравий шматок шовку, були тими самими речами, які він одягав на похороні свого батька. Настільки спорідненими є людська радість і скорбота. Сестри Ларкінс творили дива із сіреньким сатином. Від ідеї з помиранчевими квітами і білою фатою неохоче відмовилися через витрати на таксі. Істотно посприяла цьому рішенню новела, в якій героїня стояла біля вівтаря у скромній вихідній сукні. Мір'ям відверто плакала, так само як і Енні але зі сміхом крізь сльози, щоб якось витримати це. Містер Поллі почув, як Енні сказала щось невиразне про те, що у неї ніколи не було шансу вийти заміж, бо Міріам завжди стерчала вдома, як кішка в мишачій норі, і це стало, як кажуть, їжею для роздумів. Місіс Ларкінс з самого початку була розчервонілою, балакучою, з і залитою рясними сльозами. Неймовірно промоклий, зім'ятий і використаний кишеньковий носовичок не виходив з її пухкої червоної долоні. — Всі мої дівчата, — говорила вона тримтячим голосом, — такі гарні, такі гарні. Вона страшенно намочила слізьми містера Поллі, коли цілувала його. Її емоції вплинули на гудзики на Ліфі, і чи не останнім дочірнім обов'язком Міріам перед тим, як вступити в нове життя, було застебнути цей зяючий отвір в одинадцятий раз. Її капелюшок був маленьким і незграбним, чорним, прикрашеним червоними трояндами, і спочатку насувався на праве око, поки Енні не сказала їй про це після чого вона насунула його на ліве око і люто подивилася у простір. А після того хрестильного поцілунку містера Поллі делікатний капелюшок злякався, піднявся аж на потилицю і повис там на шпильці, жалібно тріпочучи від великих хвиль почуттів, що наповнювали зібрання. З часом містер Поллі все більше і більше усвідомлював цей капелюх, аж поки не відчув його як живу істоту. Під кінець містеру Поллі здалося, що капелюшок почав позіхати. У компанії не було місіс Джонсон, але містер Джонсон прийшов явно потай, притулився до стіни і спостерігав за містером Поллі сумнівом у великих сірих очах. Він взагалі-то мав бути шафером. У церкві з'явилася ціла зграя дівчат у голубих капелюшках з місця роботи Міріам. Усі вони були дуже гарненькі, але тільки двоє з них пішли потім на весільний обід. Місіс Пант привела свого сина, і його світогляд ще розширився, адже це було його перше весілля. А дядько сестер Ларкінс, Містер Волс, сертифікований повірений, дуже люб'язно приїхав із соммерс з пухкенькою, гарно вбраною дружиною, щоб віддати наречену заміж. Декілька зовсім незнайомих людей зайшли до церкви і непомітно сіли подалі. Цей людський натовп, здавалося, лише підкреслював холодну брунатну порожнечу церкви, ряди і ряди порожніх лавок розгорнуті молитовники і покинуті ряси. Це справляло враження безгуздої невідповідності. Джонсон радився з у короткій рясі прислужником про те, як поводитися на службі. У дверях ризниці з'явився священник, одягнений у свою сутану, і вдався до задумливого почисування щоки, яке було для нього явно звичним. До прибуття нареченої містер Поллі знайшов вихід своєму відчуттю, пошепки критикуючи з Джонсоном церковну архітектуру. «Ранні нормандські склепіння, так?» – питав він. «Чи пізня англійська готика?» «Не можу сказати», – відповів Джонсон. «Підлога з мозаїчним покриттям. Добре. В усякому разі вони якісно викладені». Не можу сказати, що я в захваті від вівтаря. Чи, може, то квіти негарні?» Він відкашлявся і прочистив горло. У глибині душі він міркував, чи буде втече в останню хвилину злочином, чи просто поганим смаком, який заслуговує на осуд. Шум у дверях сповістив про прибуття нареченої. «Ця невеличка хода», з віддалених дверей церкви до вівтаря стала одним з найяскравіших спогадів у житті містера Поллі. Маленький прислужник поспішав на зустріч, щоб зустріти їх і розташувати згідно з традиціями та звичаями. Незважаючи на вигуки місіс Ларкінс, не забирайте її від мене. Він змусив Мір'ям іти першою з містером Волзом». Подружки нареченої йшли за ними, а потім і містер Поллі. Безнадійно не в змозі відірватися від шапотіння материнського страждання місіс Ларкінс. Місіс Воулс з невиразним обличчям, незворушною гідністю і в сукні за останнім словом моди, завершувала процесію. Перший погляд містера Поллі впав на наречену. Її вигляд сповнив його диким сплеском емоцій. Тривога, бажання, прихильність, повага і дивний домішок небажаної неприязні все це сплелося воєдино в цьому складному вихорі почуттів. Сіра сукня зробила її чужою для нього, скутою і буденною, вона навіть не була тією досить пониклою фігурою яка привернула його увагу, коли він освідчився їй на майданчику для відпочинку. Щось не подобалося йому і в тому, як вона носила капелюх. Це був справді непродуманий капелюх з великими безглуздими рожевими та сірими трояндами. Потім його думка перекинулася на місіс Ларкінс і капелюшок, який так припав йому до душі. Здавалося, що він махає прапорцем, коли вона просувається вперед, і на двох нетерплячих невихованих сестер, яких він набував. Йому стало цікаво, де і коли в майбутньому красива дівчина з рудим волоссям пройде до вівтаря по розкішному проходу. Та неважливо, він згадав про містера Волоса. Він зрозумів, що у містера Волза був пильний погляд синіх очей, сповнений надзвичайної волі. Це був погляд людини, яка володіє ситуацією. Це був огрядний, невисокий, червонолицей чоловік, одягнений в щільно приталений сюртук у клітинку, з кокетливою краваткою метеликом, під найнижчим з низки маленьких червоних підборіть. Він тримав наречену під руку з виглядом непереможного чемпіона, а у його вільній руці красувався сірий капелюх у стилі верхової їзди. По його очах містер Поллє миттєво зрозумів, що містер Воулс знає все про його прагнення до втечі. Його блакитна зіниця світилася суворою рішучістю. Вона говорила... Я прийшов віддати цю дівчину заміж, і я її віддам. Я зараз тут, і все має відбутися якнайкраще. Тож не думай про це більше. І містер Поллі не думав. Слабкий привід якогось, он біжить собака, що кружляв у свідомості, розчинився в чорній неможливості. До вирішального моменту служби Око містера Волза невідривно стежило за містером Поллі, а потім раз послабило пильність. І він висякався в об'ємно, з багатими візерунками хустинку, і зітхнув, і озирнувся, шукаючи схвалення та співчуття місіс Воллз, і кивнув їй, як той, хто завжди передбачає вдалу розв'язку справи. Містер Поллі відчув себе тоді маріонеткою, яку щойно відпустили на волю. Але це було задовго до того, як настало звільнення. Він відчув, що Мір'ям дихає поруч з ним. «Привіт!» – сказав він, відчуваючи, що це звучить незграбно і може зустріти насхвальний погляд. «Сіра сукня тобі безмежно личить». Очі Мір'ям засяяли під крисами капелюха. «Не впевнена!» – прошепотіла вона. — Ти в порядку, — сказав він, — не в змозі більше нічого додати, дивлячись на її незграбну фігуру. Він прочистив горло. Несподівано його штовхнула рука церковного прислужника. Хтось підштовхнув Міріам до вівтарної огорожі. — Ми попалися, — співчутливо сказав їй містер Поллі. — Або пан, або пропав. — Але все-таки це добре. На якусь мить його зацікавило щось невимовно буденне в позі священника. Скільки весіль він, мабуть, бачив, як він, мабуть, втомився від них. «Не відволікайся», – промовило до нього око містера Волоза. «Де обручка?» – прошепотів Джонсон. «Заклав її вчора», – спробував пожартувати містер Поллі а потім пережив жахливу мить під цим безжальним поглядом, коли не знайшов обручку на місці, бо намацав не ту кишеню жилета. Священник глибоко зітхнув, розпочав церемонію і повінчав їх втомлено і без жодної затримки. Думки містера Поллі блукали дуже далеко і знову щось схоже на холодну руку торкнулося його серця, і він знову побачив миле обличчя в сонячному світлі під тінню дерев. Він відчув якийсь дотик. Це був Джонсонів палець, який спрямував його погляд на ключове місце в молитовнику, до якого вони дійшли. Чи будеш ти любити її та втішати в старості, скорботі та хворобі? «Скажи, буду!» Містер Поллі облизнув губи. «Буду!» – хрипко промовив він. Мір'ям майже нечутно відповіла щось подібне. Тоді священник запитав, «Хто віддає наречену в шлюб з цим чоловіком?» «Що ж, це роблю я!» – відповів містер Волс, напрочуд повним голосом, обвівши поглядом церкву. Розумієте, ми з Мартою Ларкінс двоюрідні брати-сестра. Він замовк, бо священник доторкнувся до його руки. Вибачте мене, звернувся священник до містера Поллі. Беру тебе за дружину, Мір'ям. Беру тебе за дружину, Мір'ям, повторив містер Поллі. Потім настала черга Мір'ям. Покладіть руку на книгу, сказав священник. Ви знайшли каблучку? Ні, на книгу покладіть, ось, сюди. Тепер повторюйте. Цією каблучкою обручаюся. І так далі, нечітко і поспішно, як миттєве зображення надзвичайно красивої речі, побачене крізь дим поїзда, що проїжджав повз. Тепер мій хлопчику Нарешті сказав містер Воллс, міцно стискаючи лікоть містера Поллі. Ти маєш розписатися в реєстрі, і ось ти тут. Готово. Перед ним стояла Міріам, трохи скута, в капелюшку сунутому на лоба і з якоюсь невпевненістю на обличчі. Містер Воллс підштовхнув його до неї. Це було приголомшливо. Це ж була його дружина. І чомусь смірям і місіс Ларкінс ридали, а Енні мала серйозний вигляд. Чи не хотіли вони зрештою, щоб він одружився з нею? Бо якщо так, то... Він вперше усвідомив присутність дядька Пенстемона, який стояв позаду, у світло-блакитній кроватці, загадково посміхаючись і розважливо посмоктуючи свій хворий зуб. Розділ п'ятий. Саме у ризниці сила особистості містера Волоза проявилася в повній мірі. «Все!» – сказав він священнику. «Чудово!» Він також потиснув руку місіс Ларкінс, яка притиснулася до нього, і поцілував Міріум у щоку. «Перший поцілунок для мене!» – сказав він. «Так чи інакше?» Він підвів містера Поллі під руку до реєстраційної книги, а потім приніс стільці для місіс Ларкінс і своєї дружини. Потім він повернувся до Міріам. «Тепер, молоді люди, – сказав він, – поцілунок або це знову зроблю я». «Так, – сказав він, – а тепер ще раз». Містера Поллі охопила легке збентеження. І він, повернувшись, знайшов притулок в обіймах місіс Ларкінс. Потім, у стані рясного зволоження, він був атакований і поцілований Енні та Мінні, яких одразу ж поцілував з якихось невиразно викладених причин містер Воллс, який потім поцілував цілком безпристрасну місіс Воллс. Притсмокнув губами і зауважив. Знову вдома в цілості і недоторканності. Потім з дивним жалібним криком місіс Ларкінс схопила Міріам і засипала її поцілунками. Енні та Мінні поцілували одна одну, а Джонсон різко підійшов до дверей ризниці і зазирнув у церкву, без сумніву, з думками про святість у своїй голові. «Іноді я люблю цілуватися», – сказав містер Волс, і видав якийсь шиплячий звук губами а потім несподівано кілька разів гучно ляснув у долоні. Тим часом священник однією рукою чухав собі щоку, а іншою крутив перо, а церковний прислужник протестуючи кашлянув. «Візок стоїть на дворі», – сказав містер Волс. «Молодим сьогодні не годиться ходити пішки». «Ми теж поїдемо». — вигукнула Енні. — Тільки щаслива пара, міс, ваша черга незабаром. — Я ніколи не вийду заміж, — сказала Енні. — Ну, це від тебе не залежить. Ти змушена будеш це зробити, щоб розігнати натовп шанувальників. Містер Волс поклав руку на плечі містера Поллі. Наречений подає руку нареченій. Руки перехрещуються і опускаються донизу. Трум-пум-пум. Містер Поллі разом з молодою попрямував до західних дверей. Місіс Ларкінс пройшла поруч із дядьком Пенстемоном, ридаючи надто щиро, щоб його помітити. «Яка ж я дурненька!» – схлипувала вона. «Не думала, що я прийду, так?» сказав дядько Пенстемон, але вона пронеслася повз нього, надто зайнята проявом своїх почуттів, щоб помітити його. «Вона не думала, що я прийду», сказав дядько Пенстемон, трохи розгубившись, але справивши враження на Джонсона. «Я не знаю», – ніякого відповів Джонсон. «Напевно, вас запросили. Як у вас справи?» Дуже погано, відповів дядько Пенстемон і на мить замислився. Я ходжу і бачу чудеса, продовжив він. Одна з дівчат виходить заміж. Ось що я маю на увазі під чудесами. Боже, милостивий. Ого? Щось не так? запитав Джонсон. Трохи спину ломить. Гадаю, це через зміну погоди відповів дядько Пенстемон. Я привіз нареченій гарний подарунок. Чудовий старий чайничок, який належав моїй матері. У ньому я зберігав свій тютюн багато років, поки не зламалася петля на кришці. Відтоді він мені не приносив особливої користі, тож я подумав, до біса його. Я можу віддати його їй, як не Містер Поллі вийшов із західних дверей на вулицю. На дворі зібрався натовп співдюжини дорослих і велика купа дітей, які вітали наближення молодят лечутними, невизначеними вигуками. Всі діти тримали щось у маленьких торбинках, і увагу містера Поллі привернув вираз мстивої зосередженості, на обличчі маленького капловухого хлопчика на передньому плані. Спочатку він не зрозумів, що це все може означати. А потім містер Поллі отримав пекучу жменю рису у вухо і засяяло велике світло розуміння. «Ще не час, юний дурню!» Почув він позаду себе голос містера Воллза, а потім друга жменя вдарилася об його капелюх. «Ще не час!» – повторив містер Воулс із дедалі більшим наголосом. І містер Поллі усвідомив, що вони з мірям опинилися в центрі уваги двох рядів маленьких хлопчаків, у кожного з яких в очах горіло світло різанини, а брудний кулачок стискав паперовий пакет з рисом. І що містер Воулс великою червоною рукою відгороджувався від імовірних розрядів? Візком керував якийсь невдаха. Кінь і батіг були прикрашені білими стрічками, проте заднє сидіння було захаращене. «Поїхали!» – сказав містер Волс. «Старі птахи попереду, а молоді позаду». Зловісна група маленьких метальників рису слідувала за ними, коли вони сідали до візка. «Прикрий обличчя хустинкою!» Сказав містер Поллі своїй дружині, а сам з неабиякою відвагою зайняв місце зі сторони тротуару. Тримаючись, схопився за капелюх, заплющив очі і приготувався до найгіршого. «Вперед!» – сказав містер Воулс, і в обличчя містера Поллі вдарив сконцентрований вогонь. Кінь злякано заіржав, а коли молодий зміг знову поглянути на світ, виявилося що візок ледь не розминувся з електричним трамваєм. А далеко за церковною огорожею церковний прислужник і Джонсон вели боротьбу з активним натовпом малих хлопчаків за життя решти родини Ларкінсів. Місіс Пант із сином втекли через дорогу. Син плентався за нею спотикаючись, а його тягла безжальна материнська рука. Але дядько Пенстемон обтяжений чайником, стояв у центрі власного маленького кола дітлахів і, здавалося, відчайдушно лупцював їх усіх. Здалеку підійшов полісмен з виглядом спокійної байдужості. «Тихіше, ідіоти, тихіше!» – крикнув містер Голлс візникові, а потім через плече сказав до молодят. «Це я приніс цей рис. Я люблю старі звичаї». Ого, спокійно. Візок різко крутнувся, а потім, викликавши безпідставний крик тривоги у велосипедиста, звернув за ріг, і решта весільної процесії сховалася від очей містера Поллі. Розділ шостий «Ми встигнемо занести все до будинку до того, як прийде стара», – сказав містер Волс якщо ти притримаєш коня. «А як щодо ключа?» – запитав містер Поллі. «Ключ у мене». І поки містер Поллі тримав спітнілого коня і ухилявся від піни, що крапала з його морди, будинок остаточно поглинув Міріам і містера Волза. Містер Волс заніс у дім різні речі, які він прихопив із собою, і нарешті зачинив за собою двері. На деякий час містер Поллі залишився наодинці зі своїм підопічним конем у маленькому глухому провулку біля будинку Ларкінсів, у той час як сусіди уважно розглядали його за своїх фіранок. Він думав про те, що він одружений чоловік що він, мабуть, дуже схожий на дурня, що голова коня має дурнувату форму, а око витрішкувате. Йому було цікаво, що про нього думає кінь, і чи справді йому подобається, коли його тримають і плескають по шиї, чи він підкоряється лише з презирства? чи знає кінь, що містер Поллі одружений. Потім йому стало цікаво, чи вважав його священник за а потім, хто ховався за мереживними фіранками в сусідньому будинку, чоловік чи жінка. Двері у будинку навпроти відчинилися, і з'явився літній джентльмен у вишитій фетці, який курив люльку зі спокійним, задоволеним виразом обличчя. Деякий час він розглядав містера Поллі з м'якою, але стійкою цікавістю. Нарешті він озвався. «Вітаю!» «Вітаю!» – відповів містер Поллі. «Вам не треба так тримати коня», – сказав старий джентельмен. «Норовливий звір!» – сказав містер Поллі, чомусь згадавши імбирне пиво. «Він сьогодні особливо розігрався. Він нікуди звідси не дінеться» сказав старий джентельмен. Так чи інакше, дороги вперед немає, а розвернутися він не зможе. Розумний розуміє відразу, сказав містер Поллі, покинув коня і попрямував до дверей. Двері відчинилися, коли з-за рогу з'явилася місіс Ларкінс під руку з Джонсоном, а за нею Енні, Мінні, двоє друзів. Місіс Панта з сином і трохи далі дядько Пенстемон. «Вони йдуть», – сказав він Міріам, обійняв її і поцілував. Вона поцілувала його у відповідь, коли вони здригнулися від того, що їм на голову ледь не впали два порожніх кошика. Потім з'явився містер Воулс, тримаючи в руках третього. «У вас буде достатньо часу для цього» сказав він Заберіть ці кошики, поки не прийшла стара. Я приготував такий сюрприз, що вона очам не повірить. Міріам зібрала кошики, а містер Поллі під тиском містера Волза пішов до маленької передньої кімнати. До скромного наїдку місіс Ларкінс додався ще ситний пиріг і великий шмат шинки а до пляшки Хересу і пляшки Портвейну, які вона дістала, щоб прикрасити бенкет, додалися ще кілька вишуканих пляшок. Вони, безумовно, краще пасували до весільного торта посередині столу. Місіс Волс, як і раніше незворушна, стояла біля вікна і дивилася на все це з ледь помітним задоволенням. Стіл виглядає дещо багатшим, ж? Сказав містер Волс і, надувши обидві щоки, кілька разів сильно плеснув у долоні. Стара Ларкінс здивується не на жарт. Він відступив назад, посміхнувся і вклонився за розпростертими руками, коли решта гостей скупчилися біля дверей. «О, дядечко Волс!» – піднесено вигукнула Енні. Це була його нагорода а потім почалася велика тиснява і штовханина в маленькій кімнаті. Майже всі були голодні, і очі засяяли при погляді на пиріг та шинку, а також на дружні ряди пляшок. «Сідайте скоріше», – вигукнув містер Волс. «Беріть усе, що хоч трохи схоже на стілець, і сідайте, і розпочнемо трапезу». Двоє подруг з місця роботи Міріам увійшли до кімнати серед перших, а потім залишилися безнадійно затиснутими іншими гостями, тож вони припинили спроби вирватися і віднести свої жакети нагору. Під час цієї боротьби містер Поллі побачив, як дядько Пенстемон звільнився від свого пакунка, віддавши його молодій. «Ось», – сказав він, – і простягнув пакунок їй. «Весільний подарунок», – пояснив він і додав з довірливою усмішкою. «Ніколи не думав, що мені доведеться тобі його дарувати. Коли-небудь». «Хто хоче стейк і пиріг з нирками?» – вигукнув містер Волс. «Спробуй цього вина, Марто. Це те, що тобі потрібно, щоб заспокоїтися». Сядьте всі і не говоріть всі одночасно. Хто хотів стейк і пиріг з нирками? Голосливий півень, прошепотів містер Поллі. Трохи шинки? Вигукнув містер Волс, настромлюючи шматок шинки на ніж. Хтось хоче? Хіба ваш маленький хлопчик, місіс Пант, не з'їсть трохи шинки? А тепер, леді та джентльмени, сказав містер Волс, все ще стоячи і домінуючи над переповненою кімнатою. «Тепер, коли ваші тарілки наповнені, і я можу гарантувати, що у ваших келихах є щось добре, як щодо того, щоб випити за здоров'я нареченої?» «Спочатку не завадить трохи попоїсти», сказав дядько Пенстемон з набитим ротом під бурхливі оплески. «Їйште швидше!» Так вони й зробили, і тарілки забрязкотіли, а келихи задзвеніли. В якось мить містер Поллі опинився пліч-опліч з Джонсоном. «Ось так!» – підбадьорливо сказав містер Поллі. Вище носа, чоловічі, і поїж трохи. Ти ж знаєш, немає причин, чому б тобі не поїсти». Хлопчик-пант якусь хвилину стояв на чоботях містера Пуллі, відчайдушно борючись з міцною хваткою місіс-пант. «Хочу пирога!» – кричав хлопчик-пант. «Пиріг!» «Сідайте і їжте, мілорде!» – мовила місіс-пант, беручи верх. «Пирога ти не можеш отримати і не отримаєш!» «Боже мій, місіс-пант!» заперечив містер Волс. «Дозвольте хлопчикові з'їсти трохи, якщо він цього хоче. Весілля ж і все таке». «Дядько Волс, якби ви знали, як це жахливо, коли він хворіє», зауважила місіс Пант. «Ви б не потурали його примхам так, як ви це робите». «Я не можу позбутися відчуття, що ти зробив помилку, чоловіче». Дуже тихо промовив Джонсон. «Я не можу позбутися відчуття, що ти був необачним. Але будемо сподіватися на краще. Завжди радий хорошим побажанням, чоловіче!» Відповів містер Поллі. «Тобі краще випити чогось. Сідай і випий!» Джонсон похмуро замовк а містер Поллі прихопив кілька шматків шинки і притулився до швейної машинки, що стояла в кутку. Він був голодний, до того ж трохи відрізаний від решти компанії капелюхом і спиною місіс Волс. І деякий час був зайнятий шинкою та власними думками. Раптом він почув серію дзвінких ударів по столу. Він витягнув шию і побачив, що містер Уолз підвівся і нахилився над столом у характерній для післяобідніх промов манері, постукуючи по столу чорною пляшкою. Леді та джентльмени, — сказав містер Волз, урочисто піднявши келих, і зробив невелику паузу. Леді та джентльмени, наречена. Він шукав у своїй голові якийсь відповідний варіант промови, і нарешті, осяяний відкриттям, сказав: Щастя нареченій! Хай їй щастить! Безнадійно, але рішуче промовив Джонсон і підняв келих. Всі загомоніли: Хай щастить!. Бажаю щастя, сказав містер Поллі, якого ніхто не бачив у його кутку і підняв виделку з шинкою. «Все гаразд!» – зітхнув з полегшенням містер Воулс, якому вдалося завершити складну роботу. «А тепер, хто хоче, ще трохи пирога!» На деякий час розмова знову стала уричастою. Але ось містер Воулс знову підвівся зі свого стільця. Він заспокоївся з задоволеною посмішкою після своєї першої ораторської спроби і знову вдарив пляшкою по столу, щоб викликати тишу. «Леді та джентльмени», – сказав він, – «наливайте для другого тосту. Щастя нареченому!» Він постояв півхвилини, шукаючи в голові влучну фразу, яка нарешті прийшла в поспіху. «Хай йому щастить!» «Щасти йому!» – підхопили всі, і містер Поллі, ставши позаду місіс Уолс, привітно вклонився, сповнений ентузіазму. «Він може думати, що завгодно», – сказала місіс Ларкінс, – але йому пощастило. Ця дівчинка – скарб зі скарбів, і завжди ним була, відтоді як намагалася нянчити власну молодшу сестричку, якій тоді було лише три роки і впала зі сходового прольоту, зверху вниз, не пошкодивши нічого, що могло побачити стороннє око, але завжди готова допомогти, завжди охайна і заклопотана. «Скарб, мушу сказати!» Вона замовкла, коли пролунав голос, якому ніхто не зміг би заперечити. Містера Волза осяяла свіжа ідея. І він підвівся і знову почав стукати пляшкою. «Третій тост, леді та джентльмени, сказав він. «Наливайте, будь ласка, за матір нареченої!» «Леді та джентльмени, хай їй щастить!» Розділ сьомий У брудній маленькій кімнаті було душно і тісно до краю а небо над головою містера Пуллі потемніло від відчуття непоправності скоєного. Всі здавалися галасливими, жадібними і такими, що роблять дурниці. Міріам усе ще в недоречному капелюшку, адже тепер вони мали вирушати разом на станцію. Сиділа трохи позаду місіс Пант та її сина – виконуючи свої обов'язки гостинної господині і раз у раз поглядаючи на містера Поллі, спідкреслено підбадьорливою усмішкою. Одного разу вона нахилилася до нього через спинку стільця і прошепотіла «Скоро ми будемо разом». Поруч з нею сидів Джонсон, заглиблений у мовчання, а потім Енні, яка жваво розмовляла з подругою. Дядько Пенстемон ненажерливо воїв навпроти, але назводив очей з Енні. Місіс Ларкінс сиділа поруч з містером Волзом. Вона заявила, що кусок не ліза їй у рота. А містер Волз раз у раз просив її проковтнути трохи вина. Здавалося, що на всіх було багато рису – на капелюхах, у волосі, в складках одягу. Містер Волз вже четвертий бив пляшкою по столу, пропонуючи випити за найкращого в світі чоловіка. Усім бенкетам зрештою приходить кінець, і цей кінець був прискорений тривожними симптомами з боку маленького панта. Його поспішно вивели, порадившись пошепки, а оскільки він опинився в кутку між каміном і шафою... Це означало, що всі повинні були піднятися, щоб звільнити для нього місце. Джонсон скористався нагодою, щоб сказати «ну, бувайте», усім, хто міг його почути, і зник. Містер Поллі курив сигарету і ходив туди-сюди на дворі в компанії дядька Пенстемона. А містер Волл склав пляшки до кошиків і готувався до від'їзду. Жіноча половина гостей юрмилася на горі разом з нареченою. Містер Поллі був мовчазний, але події дня підштовхнули дядька Пенстемона до промови. Тож він заговорив, розважливо і безладно, дещо не звертаючи уваги на свого слухача, як і належить мудрим старим людям. Кажуть сказав дядько Пенстемон, що за одним похороном ідуть чимало похоронів. Цього разу це було весілля. Але насправді все це не така вже й велика різниця. Тобі треба було одружитися. Хтось одружується, хтось ні. Я одружився задовго до того, як був у твоєму віці. Не мені тебе звинувачувати. Ти не міг не одружитися, як і я. Це як браконьєрство, або пияцтво, або вітер в голові. Ти не можеш протистояти цьому. І ось ти тут. Щодо добра, то я не бачу в цьому особливого добра, як на мене. Це як кинути жереб. Чим гаряче, тим швидше настає холод, але всім рано чи пізно це набридає. Я не маю підстав скаржитися. Я одружувався два рази. І ніколи не мав проблем з дітьми. Ніколи. Ти добре зробив, що не взяв собі старшу дівчину. Це я тобі кажу. Вона безглузде посміховисько. Вона завжди такою була. Сміхота. Вона зіпсувала мою грядку з грибами, і я цього не забув. Ноги, як у сороконіжки, і все затоптала, жодного гриба не залишилося. І ще при цьому сміялася. Ну, я й розсмішив її, розсмішив. Клята репа. Одруження – це як кинутий жереб. Призові пакунки, і ти не можеш сказати, що в них, поки не візьмеш їх і не розгорнеш. Ще не було жодного одруженого холостяка, який би не купив кота в мішку? Ніколи. Шлюб, здається, змінює саму жіночу природу докорінно. Ви не можете сказати, на що вони перетворяться. Ні за що. Я бачив, як найкрасивіші дівчата псуються, – продовжував дядько Пенстимон. І додав з незвичайною серйозністю. Не те, щоб я мав на увазі, що тобі попалася саме така. Але гірше за все, це сварлива дружина. Якби мені трапилася така, не думаю, щоб я її міг витримати. Краще вже взяти таку, як ця старша дівчина. Справді, я б присягнувся, що змусив би її припинити сміятися через деякий час після того, як вона надурила мене. І зверни увагу, куди поділися її незграбні великі ноги. «Чоловік повинен тримати жінку в покорі, якою б вона не була», – промовив дядько Пенстемон, підсумовуючи свої спостереження за старосвітським життям. «Добра вона чи погана?» – дядько Пенстемон безстрашно підвищив голос. «Чоловік повинен з нею впоратися». Розділ восьмий Нарешті настав час молодим сідати на потяг, що прямував до Фішборна. І на завершення свята вони їхали другим класом, і їх проводжали всі, окрім пантів, бо містер Пант безсумніво не здужав на той час. Поїзд рушив зі станції. Містер Поллі продовжував махати капелюхом, а місіс Поллі, хусткою, поки, проводжаючи, не зникли з поля зору за мостом. Домінуючою фігурою до останнього був містер Волс. Він біг за потягом вздовж перону, розмахуючи сірим капелюхом і надсилаючи нареченій рукою поцілунки. Вони розсілися по своїх місцях. «Добре, що у нас окреме купе», – сказала місіс Поллі після паузи. На мить запала тиша. Вони, мабуть, купили фунтів сто рису. Від згадки про рис містер Поллі помацав під комірцем. Ти не збираєшся поцілувати мене, Альфреде, тепер, коли ми залишилися на одинці? Він опанував себе, сів, поклавши руки на коліна, насунув капелюха на одне око і набрав виразу пристрасті, як і годиться в такій ситуації. «Моя Люба!» – сказав він, і вдав, що дуже прискіпливо обирає місце для поцілунку. «Іди сюди!» – сказав він, і притягнув її до себе. «Обережно з моїм капелюшком, сказала місіс Поллі, незграбно піддаючись.